Але, як ви знаєте, ми виграли з такими перевагами. На президентських набрали 69%, на парламентських – 78%. А вже давно усіма політологами доведено, що будь-які вибори можна сфальшувати не більше, як на 10%. За будь-яких умов і за будь-якої влади. Пане президенте, мене особисто здивувала одна з ваших передвиборчих програмових тез – ви обіцяли, що будете ініціювати поправку до Конституції, аби був змінений державний герб України. Що ви маєте проти золотого тризуба на синьому щиті? Проти Тернера, тобто тризуба, я нічого не маю. Це достойний, заслужений символ, але він не містить посутньої окультної сили. Сподіваюся, ви дещо знаєте з езотерики про роль символів і пантаклів у взаємозв'язку духовного, астрального і матеріального світів. Дещо знаю. А тепер скажіть мені автовізію. Україна. Велика матеріальна сутність, яка витворила в метафізичній сфері могутній християнський егрегор, що має мати за свій символ або хоча б один із символів? Хрест. Ото бо. Тому ми пропонуємо такий варіант герба України. Синя восьмикутна зірка Богородиці. Схрещені квадрати. Всередині жовтий хрест. Не може християнська держава не мати хреста на своєму гербі. А вже в центрі може знайти своє місце золотий тризуб. Можливі інші комбінації, але хрест мусить бути. А де червоне і чорне? Барви нашої боротьби. Ви ж знаєте автовізію, що сполучення цих барв є транснаціональною категорією. Будь-який екстремістський деструктивний елемент обирає саме ці кольори. Хтось додає до нього пентаграму, поміщену в коло, хтось обернуто в лівий бік свастику, хтось серп і молот, але суть у них одна – руйнівна, сатанинська, темна. Пане президенте, повернімось ще раз до теми виборів. Не є таємницею, що вибори ви провели за новою технологією, коли політичні програми партії та кандидати у президенти геть відтіснили на другий план персони політиків. Навіть гарячі прихильники партії вільних ліборобів не зможуть назвати першу десятку виборчого списку цієї партії. Теж саме і з вашою кандидатурою. Ви ніколи не афішували свої особисті людські якості, вийшли лише як носій певної ідеології та виконавець задекларованої політики. Але ми ще пам'ятаємо вибори чотирирічної давності, коли генерал Стеценко подавався як втілення всіх земних і неземних чеснот а ОУН – як когорта яскравих, харизматичних особистостей. Ми свідомо взяли курс на десакралізацію влади. Бо що таке чиновник, навіть найвищого рангу. Це найманий працівник, а наймають його ті, хто не має ні часу, ні бажання займатися політикою. Вони готові платити фаховому функціонерові, аби той вкупі з такими ж професіоналами забезпечили безперебійне, функціонування державного механізму. Тому немає ніякого значення, хто політик як людина. Головне, хто він як керівник або виконавець. Досить нам харизматичних лідерів, нам потрібні вмілі й порядні, як кажуть американці, менеджери. Ми прагнемо переломити ситуацію, добитись того, аби в політику йшли не найгірші і найнерозумніші особи, а навпаки, ліпші і найосвіченіші люди. Ви хочете сказати, що при владі були не зовсім розумні і далеко непорядні персоналії? Про таких осіб один мудрець Старої Буковини сказав Люди тісного ума, а широкого писка Та я, пане Саміленко, не буду називати імен, самі знаєте Та й нефайно кидати каміння в спину тим, хто пішов То, може, і ваш зовнішній вигляд пов'язаний з такою концепцією політичного діяча? Ви і ваші однопартійці – Категорично не носите кроваток, а натомість одягаєте якісь теніски та футболки під піджаки, джинси теж. До того ж, це входить у моду. Багато хто вже так одягається. Це що, виклик? Ні, це не епатаж. Це засадниче. Ми прагматики і хотіли би бути такими у всьому. Манера одягатись не виняток. Бо що таке краватка? Це прикраса, яка не виконує жодної корисної функції.